לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב ולאשר ביתיר ולאשר בערוער ולאשר בספרמות ולאשר באשתמוע ולאשר ברחל ולאשר בערי הירח מעלי ולאשר בערי הקני ולאשר בחורמה ולאשר בבור עשן ולאשר בעתך ולאשר בחברון ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד הוא ואנשיו